Quando cê veio eu não sabia o que ia ser de nós Três, mas já sabia que ia mudar tudo Eu tive medo, mas fingi coragem Quis passar confiança, mas que moleque passa confiança Inocente eu né, pagando de foda pra ela por dentro sem fé Fazendo conta com 400 contos Dizendo que ia dar pra sustentar Sua mãe chorando sem entender nada A noite é longa, e amanhã faz o choro passar Eu prometi que ia dar tudo certo Mas só que a noite durou muito tempo Talvez, seja já faça isso tudo para quem tem herança Tipo que se for preso, vão pagar fiança Digo gente com casa própria Com empresa própria, com nome próprio E traje apropriado é Coisas da vida Um dia você vai entender isso tudo Pensando bem menor Espero que você viva outro mundo Papai virou jogador do ano Agora várias que entrar pro time Nessa aí que eu me olhei no espelho E vi que eu era foto da mentira A imagem do crime uh Meu pequeno orgulho me ensina a batalhar A vitória do seu lado é uma escolha A vitória do seu lado é uma escolha Meu pequeno orgulho me ensina a batalhar A vitória do seu lado é uma escolha A vitória do seu lado é uma escolha Sempre respeite essa que te deu a luz Mais forte do que cê imagina E pense no que você faz com mulher Outro dia te vi saindo de dentro de uma vagina Sua vó já nem quer mais saber de mim Só liga pra me perguntar como você tá Tem nem um ano e já roubou a cena Igual eu nos feat, melhor não convidar Olha o seu olho e vejo fogo, fogo Conquistador sem saber o que é conquistar Olhando tudo, querendo entender o mundo Descobridor sem saber o que é contestar Cê é bobão igual sua mãe, ri à toa Tomara que esses filha da puta não tinha o riso Do seu rosto, lá fora é foda E logo menos cê um cap no meu colo Que você seja um homem justo Que você seja o que quiser ser Entenda que o próximo nada mais é Do que um espelho do seu ser Aí menor eu te dei tudo Quando ouvi eu quero que entenda isso essa vida só leve um entendimento sem erro o amor é compromisso eu pequeno bom é ensinar a batalha a vitória do seu lado é uma escolha a vitória do seu lado é uma boom, a mais eu pequeno bom é batalha a vitória do seu lado é a mais a vitória do seu lado é a mais multimodal Çeke mulan dimon jenge